прикурила від дорогої запальнички, невже теж з Америки привезла і відкинулась у плетеному з лози кріслі. «Це на тебе візки так подіяло? Краще розкажи, як відпустку проводиш. Де була? З ким з наших бачилася? Сиджу вдома. На роботу не хочеться. Добре, що ти обізвалась». Про поїздку до столиці і зустріч з Миколою Наталка нікому, навіть Авеліні, розказувати не збиралася, тим більше про Павла, його несподіване зникнення. Відчувала нині в подруги зовсім не той настрій, вона ще не відійшла від Америки і про відпустку спитала тільки для того, аби спекатися недоречної в її ейфорійно захопленому стані згадки про скандального майора та дружину зниклого безвісти журналіста. Сподівалася знайти в розраду. Вернулася з чужої дачі пригнічена, розшарпана ще більше, ніж досі. Квартира здалася геть малою, тісною, ураз так само чужою, як і за міське гніздо подруги, де вони пили геткавістки і вдавали з себе близьких людей. Закінчувався вересень. Наталка чим раз більше впрягалась у роботу, котрої у шкільної вчительки завжди більше, ніж передбачають навчальні програми. Микола не подавав жодної звістки, і вона все частіше поглядала на аркуш паперу з номером його телефону. Нарешті настав день, коли їй увірвався терпець, і вона подзвонила сама. «Приїжджай, коли зможеш», – почула вона Миколин безбарвний голос, і жіноча інтуїція посіяла в ній непевність і сумнів. У вагони вагона з нею їхали ще дві жінки. Одна більше говорила, друга лише не розпитувала. І хоч Наталка не дала втягти себе в їхню ненастанну балачку, затулившись читанням купленого на вокзалі журналу про публічних людей, імена багатьох із них вона взагалі оце прочитала перше, все ж вона потроху розуміла, що балаклива жінка видає себе за екстрасенса або що. А може не моє? бо її слухачка здавалася, що далі втрачала звичні людські обриси і перетворювалася на суцільний, широко роззявлений рот і величезні вибачені очі. Таке було її беззастережне поглинення розповіддю екстрасенсихи. Наталка помітила, що чим більше намагається вона відсторонитися від розмови супутниць, тим поблажливішими стають регулярно повторювані Хоч і на часті позирки балакливою в її бік, якими та мов би хотіла сказати, натякнути ось ти, молодице добра, гордуєш нами, ховаєшся за муром відчуження, а я про тебе знаю все. Від тих позирків душа Наталчина переверталась неспокійно і затерпала. Наступного ранку за вікном вагона замиготіли гнітучо одноманітні корпуси промислових зон цегляні, шпаківні приватних гаражів, що тяглися довжелезними рядами уздовж залізничної колії, обшарпані потріскані стіни околичних хрущовок, і вагонний люд зазбирався, хапливо прощаючись із невибагливим дорожнім побутом і вже налаштовуючись на камертон гарячкового столичного ритму. Вчорашні розмови, легко заохочувані і підтримувані за виною вільного в дорозі часу, нараз утратили будь-який сенс. Наталчані супутниці геть не схожі були на себе вечірніх, зосереджено ревізували вміст валіз, поліетиленових торбин і сутодавський сумочок. А покіншивши з тим неодмінним, хоча й необтяжливим ритуалом, сиділи і мовчкома видивлялися нудні краєвиди за вікном, Наче розсварені родичі в дорозі додому після скандального весілля. Поїзд поволів повзав у визначений йому коридор між вокзальними перонами. Наталка мала сказати супутницям традиційне «до побачення». До якого побачення? Коли і навіщо? Аж раптом екстрасенсиха випередила її на хвиличку і, хитровато примруживши очі в стилі вчорашніх позірків, Прицвяхувала Наталку несподіваною, невідповідною моменту вагонного прощання фразою. А до тебе сьогодні прийде мужчина в довгому світлому плащі. Наталка покидала купе останньою. Зустріч Миколи призначив на подолі в кафе Доміно, зовсім неподалік від житнього ринку, куди Наталка полюбляла навідуватися в студентські літа. Без сарапки на дух не переносила, покупцями там походжали респектабельні дами, дружини високих столоначальників, тож ціни трималися на відповідному рівні.